Bismillahi rrahmani rrahim Të ndërvar shikues, salaamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirsë takohemi në shoshrimin ton me artin e mirsjelljes. Takimi i ditës së sotme është një takim i rëndësishëm për arsye se ka të bëjë me mbaruatjen e raporteve tona me farefisin mu për këtë e kemi tituluar Lidhja farefisnore obligimet dhe përgjëgjësit. Lidhja farefisnore është ajo e cila në mënyr biologike dhe të natyrshme nalivë dhe me të tjerat, respektivisht në lidhjen ton farefisnore bën pjesë gjdo njeri e cili nga afer apo nga largë takohet me ne diku të një gjysh stërgjysh e kështu me rath. Në të vërtet, ajo që islami e ka definuar dhe e ka trajtuar në mënyrë shumë interesante, lidhjen fare fisnore, ne e për kuptojmë se islami në gjdo mënyrë ka tentuar të promovoj dhe vazhdon të promovoj vlera të cilat njerëzit i afrojnë dërmit vete, vlera të cilat njerëzit i detyrojnë që të jenë solidar me njerit tjetërin, që të ndihmoj njerit tjetërin dhe të miqësohen, të afrohen, të ndihmohen, të ndihen afër afër dhe ngrohtë me njëri-tjetrin dhe në asnjë mënyrë të mos ndodhin armiqësi, përçarje, bojkotë, sjellje të kçija e kështu me radhë. Për këtë arsye, lidhja farefisnore është shumë e natyrshme dhe njeriu në mënyrë shumë të natyrshme anon ka ajo që e quajn farefis. Do t'ju falur për rëndësinë e farefisisë. Njerëzit e mençur dhe të ditur, dituria dhe mençuria e cilët e cilëve kanë qenë dëshmuar dhe kanë lënë xhurm në historinë njerëzore. Çdo njerëz i prithyre ka thënë diçka në këtë drejtëtim dhe në një farmënyrë kanë dhën angazhimin e tyre për të nxjerrur në dritë të gjitha ato vlera, parime, udhëzime, detaje, të cilat e pasurojnë edhe më te për këtë teori, po e në përmjetë kësaj e ngrisin edhe nivelin e praksës. Alio, Allahu qofti knashur me të, ka thënë, kur ka folur për farefisin, u laike hum ashira tukë, bihim të sulu o bihim të gjull. Ata janë afërsia i jote biologike, me cilët ti shkon edhe këthehesh, gjdo pun që e ban, e ban duke mështë, kërkuar ndihme në tyre dhe gjdo sukses që a rrinë e ndanë gzimin të ndë së bashku me ta. Humul u oddetu, a ndë shqidde. Ata janë ata cilët në rastin e fështirsis ti i mobilizon për të të dalur në ndihme, e krim kerime hum, u audë sëkime hum, të ndershmin dhe të mirin për e tyre, nderoje, të sëmurin për e tyre, vizitoje. U jesir ala muasirihim, ndërsa, se dëgjënë se ndonjeri prej tyre është në gjendje të vështirë, atëherë nëzito t'i dalësh në ndihim, ola e kun ehluke eshkall khall qibik dhe asëse si mos lejo, që familia dhe t'afërmit tu të jenë njerëzit që mësë paku përfitojnë prej teje. Sidon mos kjo shprejhje e fundit të ndëruar shikues, është shumë do me thanse, nga se gjdo njeri në jetën e ti i ka përparsit e veta, ja arrin sukseset e veta, e ka fushën e vet të ndikimit. Qoftë ajo si rezultat i asaj që ia mundson gjendja ekonomike, pasuria, ose ia mundson pushteti, ose ia mundson autoriteti, ose dija, ose të arriturat në lami të ndryshme. Dhe duke qenë i ktill, ai jo çë jo çë duhet të keç përdor ato, por në mënyrë shumë të natyrshme nuk bën të lejojë që mirësinë e tij muspaku ta shijojnë të afërmit e tij. Nuk është kjo kurfar lidhje për familjarizma e për nepotizma të ndryshëm, por qëllimi është që njeriu të bëhet i mirë me të gjithë. Nëse jemi të thirrur të jemi të mirë me një njerëz të cilin për herë të parë e kemi takuar, me cilin ndoshta gjatë gjithë jetës son vetëm 5 minuta i ndajmë së bashku, me kët jemi të thirrur që të jemi shumë të kujdesshëm, shumë të sjellshëm dhe shumë të mirë. Mirpo, thirrja që t'jemi të mirë, të kujdesshëm e të cilëshëm me ata me të cilët ndajmë pjesë shumë të gjata ditës ose të natës sonë, me ata të cilët bashkëjetojmë, me ata të cilët na lidh farifisnia, na lidh gjakun, na lidh afërsia familjare, s'ka dyshim se kjo obligim është akoma më i madh. Andaj nuk bën asnjë mënyrë të lejojmë që familjet tona dhe të afërmit ton të jenë njerëzit që mospaku kënaqen me neve, që mospaku përfitojnë për bamirësisë, për humanizmet, për solidaritetin, për korrektësinë sonë. Kush janë të afërmit? Kjo është një pyetje në përgjigjen e së cilës s'ka dyshim se janë dhënë angazhime të shumta, janë dhënë përgjigje nga mot lloj-llojshmet dhe me vërtetë nuk hasim ndonjë kriter i cili në mënyrë shumë strikte e definon se kush është i afërm e kush nuk është. Kush bën pjesë në farefis e kush nuk bën pjesë. A thua vallë pse është një gjë e tillë kësaj? Kjo nuk është për arsyesë se nuk ka çënë e mundur çë të definohet. As nuk është për arsyesë se nuk kanë arritur njerëzit të bëjnë uji lidhur me atë se kush mund të jetë farefis, kush mund të jetë i afër me kush nuk është i kthill. Por qëllimi pse është lënë kjo kësaj e padefinuar është çë sa më te për njerës të hynë në rethin e fare fisnis. Sa më te për njerës të marrin pjes në e, statusin e të afermit, në mënyrë që sa më te për njerës të përfitojnë pre atyre gjerajët cilat islamin a i ka obliguar. Ato janë bëmjërsi, ato janë ndihmë materiale, ato janë ndihmë dhe përkrahje fizike, ato janë fjal e mirë, janë vizitet smurit për cilje e gjenazës eksisoi, andaj islami ka insistuar që numër sa më i madh i njerëzve të bëj pjesë në ata që përfitojnë prej këtyre obligimeve. Është pyetur Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, "Men ahaqqun nasi bi husni suhba?" Kush prej njerëzve oj i dërguar meriton më së tepërmi që ne të sillemi mirë me të? Është përgjigjur, "Om-mak, më së tepërmi sillu mirë me nënën tënde." Thumma um-mak pastaj prapë me nënë në tënde, thumë me ummek, pastaj prapë përse treti me nënë në tënde, thumë me e bëkë, e pastaj silu mirë me babajnë tënë, thumë me e dënëke, e dënëke, e pastaj vazhdo me ata që vinë pastyre dhe ata që vinë pastyre eksisoj. Dënë thotë, Muhamedi sallallahu a.s. nuk ka vendosur kufi. Nuk ka vendosur kufi për arsye se e ka përmendur ata që e kemë të afermin, E ajo është nëna. E ka përmendur personin i cili më së teprmi më meriton mirësjellje, i cili më së teprmi më meriton respekt, i cili më së teprmi më meriton butësi e dashuri. Ajo është nëna. Pastaj e ka përmendur njeriu të cilit gjithashtu më së teprmi i kemi barrë. E ai është babai e pastaj ata që vinë pas tyre edhe nëse largohet ajo afërsi, edhe nëse rritet distanca e asaj që ne e quajmë afërsi, prapse prap edhe krahas distancës së madhe afërsia vazhdon të mbetet afërsi dhe ajo që prejneve kërkohet vazhdon të mbetet obligim dhe virtytet gjithë një duhet të mbesin virtytet. Kur flasim kush janë të afërm, duhet të kuptojmë një gjë. Më të afërmit s'ka dyshim se janë prindrit. Më të afërmit e njëriut në jetën e kësa i bote janë prindrit. Babaj dhe nëna janë njerëzit më të afërm. Pas tyre vijn ata të cilët rrjedhin prej tyre, respektivisht, ata njerëz me të cilët nda lidh burimi i njëjtë, fëmijët e prindërve tanë, që janë vëllezrit dhe motrat tona. Pas prindërve, do të thot vëllezrit dhe motrat janë më të afërmit. E pastaj shkon duke u zgjeruar rrethi prap ka hana e prindërve, duke hyr në farefisni, në afërsi të afërmit të prindërve. Vëllezrit dhe motrat e babait, vëllezrit dhe motrat e nënës, që i kemi axhallar, hala, daylar, teze, pastaj fëmijët e tyre, të afërmit e tyre, e gjithë me radhë do të thotë çdo gjë që na lid, qoftë edhe për së largu me ndonjë prej ardhje të përbashkët. Sidoqoftë, sa më e madhe të jetë afërsia, aq më të mëdha dhe më të konfirmuara janë obligimet, dhe kjo nuk meriton ndonjë koment të veçantë. Si duhet të mbahen lidhjet farefisnore? Në të vërtetë, ajo që ne si musliman flasim shumë, madje hasim edhe në përliteratur, edhe në libra të ndryshëm, edhe dëgjojmë prej dietarëve, prej komentatorëve, prej këtu me radh lidhje farefisnore, mbajtja e lidhjeve farefisnore e këtu me radh, megjithatë, duhet të dim se çfarë do të thot apo si zbërthehet kjo formulë e mbajtjes së mirëfillt të lidhjeve farefisnore. Ajo që njeriu në pikat të trasha, në vijat të trasha i nevojitet për të ditur në këtë tem është se lidhja farefisnore mbahet në përmjet bëmjërsis në të gjitha format e saj, në të gjitha ato kuptime të cilat në vete ingërthen fjalla bëmjërsi. Pastaj korektsia që njeri u të jeti drejtë dhe korekt me të gjithë të afërmit e ti, që prej ti në asë një mënyrë mos të rrje dhe ndonjë pa drejtësi, ose ndonjë veprimi pa matën, ndonjë fjallë ofenduese, ndonjë nëndëshmim e kështu me radhë karshi të afrmeve të vetë. Pastaj, modestia që është virtut në gjdo pore të jetës, kudo që paracitet njeriu i veshur me petkun e modestis, s'ka dyshim se kjo është një gjë shumë e mirë për të, Mir po kur janë pyetje lidhje të farefisnore athër ska dyshim se modestia është një gjë shumë e çmuar për arsye se e kundërta e saj është shumë e urrethur. Pastaj butësia, vizitat e ndërsjellësa posaçërisht në rastet e sprovave të ndryshme. Vizita e të smurit për shemb, kur dëgjojmë se ndonjë i afërm i yni është i smur, atëherë ne do të nxitojmë që ta vizitojmë atë në smundjen e tij, ngase ky është një obligim të cilin i a kemi borëgjë se cilit musliman, edhe nëse nuk kemi lidhje farefisnore me te, edhe nëse nuk në lidh me te prej ardhja e përbashkët, e kur kjo ti ndodhë njëriut i cili është musliman, por prapë me te në lidhje një lidhje e përbashkët, atër s'ka dyshim se kjo obligoj shmëri rritet edhe më tepër. Mos flasim pastaj për rastet e vdekjes, që jemi të obliguar me përbashkët, që të marim pjesë në të gjitha ceremonit e për cjeljes gjenazës, pastaj rastet e ndryshme kur dëgjojmë se dikush nga farefisi yn, apo dikush nga të afrëmit ton, ka nevoj për ndihman ton, qoftaj jo e dhe ndihmë materiale. Po saqeresht të ndëruar shikues në këtë kohë kur materia ka dominuar në mnyrë shumë agresive në bjetën ton. Dhe fatkesisht Shum gjëra ne i masim me materiale, me të mira materiale dhe jemi në gjendje të sakrifikojmë gjëra tjera, ndoshta që janë shumë më të rëndësishme, mirë po, kur është një pyetje materiale, fare pak bëhemi solidar me të tjerat. Prandaj kërkesa është që kur të dëgjojmë se si dikush nga të afërmit tan ka nevojë për ndihmën tonë materiale, atëherë jemi të obliguar që t'i dalim në ndihmë. Qoftë kjo edhe nëse kërkon nevoja që ne të shpenzojmë për paratë tona, çoft kjo edhe nëse kërkon nevoja që ne të sakrifikojmë diçka prej pasurisë son, ajo në asnjë mënyrë nuk do të trajtohet se kemi bërë kush e diçka për arsye se fundja një gjëtë edhe o a kemi e gjithë të tillë edhe ua kemi bërë të afërm me ta. Në kohën e thëtaruar i thaa Allahu të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Zbriti një ajet, që ajet i ndodhet në surën Ale Imran, e në cilën Allah ju madhruar thëtë, lënë të nëllu l'birre hëtta të në fiku mimma të hibbon. Nuk do të arini jetësimin e bëmjërsisë, për derisa të mos shpenzoni atë që e doni. Për derisa mos shpenzoni atë pasuri e cila u dhimëset, e cila ka dhe përtuar në thelsin e zemre e tuaj dhe i, i ka okupuar ato. Kër zbriti kjo ajet, ishte një prej shokve sahabeve të të dërguarit sallallahu aleyhi vesellem, i cili të quhej Ebu Talha. Ebu Talha kishte në pronsi një kopsht në afërsi të gjami së të dërguarit të Allahut Muhammedet sallallahu aleyhi vesellem. Gjamia atë bot ishte qendra e qytetit dhe të gjitha rrugët, të gjitha gjërat lidhëshin me gjamin, aty ishte epicendra e lëvizjes së muslimanve. Ai kopshti, Ishte afër xhamisë dhe hyrja e kopshtit ishte përballë hyrjes së xhamisë. Kësaj në atë kopsht kishte pemë të ndryshme, palma, kishte ujë të freskët dhe të dërguari te Allahu i pëlqente që të shkonte koh pas kohe aty të pinte nga ai uji i freskët dhe të ushqehej me ato hurma. Kur zbriti ky ajet erve e Butalha tek i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vefa. O i dërguari Allahut Unë dëgjova atë sa puna erdhi nga Allahu fuçi plot, se ne nuk mund të arrijmë të jetësojmë bamirësinë në mënyrën e duhur përderisa mos shpenzojmë prej asaj pasurie e cila na ndihmset dhe të cilën e duam shumë. Andaj te e dioj dërguari i Allahut se kopshti im i quajtur Elbeyruha është prej pasurive më të mëdha që posëdoi njerëzit në Medin, andaj un kam vendosur që të njehën ta jap Donacion për hir të Allahut fshi plot. I dërguari Allahut i tha: "Kujdes o Abu Thalha, mos e qit veten thande në sprov. Por nëse ke vendosur që të ta japësh kopshtin, atëherë unë të këshilloj ç't njëtin ta marrësh edhe të të t'u andash afër me vetë. Ose t'u andash në parcela në pjesë të barabarta, ose ta shesish e pastaj të hollat e fituara nga shitja e atij kopshti t'u andash atyre në mënyrë të barabartë." Ashtu që le tjen ata të cilët më tepër mi përfitojnë prej bamirësisë sande. Dhe nuk ka lojik, nuk ka lojik që njeriu të bëhet solidar, të bëhet bamirës të e të jenë të afërmit e tij akoma nevojtar. Ose të jenë të afërmit e tij ata që më spaku kanë përfituar prej bamirësisë së tij. Nuk mund të bëhemi të mirë me të huajin nëse paraprakisht nuk jemi bërë të mirë me të afërmin. Nëse tentojmë që me një fjali të shkurëtër, por do me thënë se të definojmë dhe të qesim kufit, se që farë do në thotë mbajtje e lidhjeve farefisnore, atëherë do të duaj të thonim se mbajtje e mirëfil të lidhjeve farefisnore, si pas asaj që na odhëzon islami, është që të mundohemi që të moslem të mirë të mundshme, pa u adhën të afrmëve tanë dhe të mos lam të këqçe të mundshme pa i mbrojtur të afërmit tan prej saj. Do të thot, çdo të mirë që e dim diku, ne duhet të angazhohemi që të afërmit tan të përfitojnë prej saj. Çdo të keqçe që e dim diku, prap duhet të angazhohemi që të afërmit tan të kursehen edhe të mbrohen prej saj. Njerëzit padyshimse nuk janë të njëjtë në mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Madje Jo të gjithë njerëzit e kanë kuptuar seriozisht këtë problematikë dhe jo të gjithë kanë çasje korrekte ndaj saj. Kësajsoj vim thë një moment në të cilin duhet të flasim për llojet e njerëzve dhe mënyra e sjelljes së tyre kur janë pyetje, kur është një pyetje, mbajtja e lidhjeve farefisnore. Mbas kësaj vim përfundim se i kemi tre lloj njerëzish dhe çdo njeri prej neve praktikisht patjetër do të sinastrohet njerëz prej këtyre tre kategorive e para dhe më e larta, më e mira, më fisnikja është kategoria e tyre njerëzve të cilët i mbajnë lidhje të farefisnore edhe atëher kur farefisi apo dikush nga farefisi i bojkoton ata. Do të thotë, ti si individ je i obliguar që të gjithë ti respektosh prindrit, vëllezrit, motrat, xhallarët, dajallarët e kushërit tek këtu më radh. Nëse ndonjëri prej atyre të cilët Ti të nëton të mbash lidhje me ta, të bëjkoton, ti i shkon në vizit, a i nuk të vije, ti i ndihmon ati, a i nuk të ndihmon ty, ti i flet ati mirë, a i ty nuk të flet mirë, e kështu me radhë. Shkalla ma e lartë e, e dignitetit edhe e bamirësis edhe e vetëmohimit është që njeriu edhe me këtë rast të vazhdoj në bamirësi, edhe me këtë rast të vazhdoj në mbaj, mbajtje në lidhjeve fare fisnore. Don thot, të vazhdoj të të mbaj dhe të ruaj e të kultivoj ato lidhje edhe atë afërsi, edhe kur ai tjetri dëshiron ça njëthan ta shkëpos. Kategoria e dytë janë ata njerëz që janë korrekt dhe në një far mënyrë merren me me ekuacione matematikorë. Me një fjalë, nëse m vije në vizitë, do të shkoj edhe unë. Mirë, po nëse unë i kam shkuar dhe ai nuk më vije për së dyti un nuk do t'i shkoj. Nëse un i kam ndihmuar, ai pastaj nuk më ndihmon mua, un për së dyti nuk do t'i ndihmoj atij e kështu me radhë. Kjo është në një farë mënyrë trajtim i barabartë që është korrekte, është e drejtë, nuk mund ta themi se është pa vend. Megjithatë, nuk është sikur se sikur se shkalla e parë. Për arsye se muslimani, sidoqoftë, është i thirrur që të mos i trajtojë njerëzit ashtu si e trajtojnë po sasirisht kur ka ngecije nga anën e tyre, kur ka e, të meta, kur ka vretje në anën tjetër, atër ti nuk banë që tjerët ti trajtosh asisoj, por duhet të ngritesh përmbi atës jelje, duhet të jesh më i lartë, më i fisnikruar. Me gjithate, kjo është kategoria e dytë e njerëzve. Dhe kategoria e tretë janë ata njerëz të cilët në asë një mënyrë, me apo pa pre tekst, me apo pa arsye, nuk mbajnë lidhje farefisnore. Dhe këta janë ata cilët nuk e kanë kuptuar fare se qëfar rëndësie ka farefisi, qëfar vlere ka mbajtja e lidhjeve farefisnore, dhe kanë bindjen se nuk është kjo ngecja e vetme e tyre, por ata sigurisht kanë ngecja e dështimin në shumë aspektet të jetës, e ato pasta e reflektohen edhe në këtë aspekt. Për ndryshe, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e të rëmbullaksuar të është tërkët të ndarje uh, trijale Muhammedi sallallahu aleyhi sallam thot lejse lë wasilu bil mukafi vë lakin lë wasil men wasala i dhe kata ahur rahim nuk është nbajtës i mirë fjell të lidhje e farifisnore a i cili silet me farifisin ashtu si silen ata me ta nën thot ata mban lidhje, mban lidhje edhe ky, por nëse ata i shkpusin lidhjet, do të i shkpusë edhe ky. Ky nuk është mbajtës edhe respektues i farefisit. Por thot respektuesi i mirëfillti i farefisit është ai i cili i mban lidhjet edhe kur ata i shkpusin me ta. U ndihmon edhe kur ata e bojkotojnë këtë e kështu me radhë. Kjo është ajo që Islami e kërkon prej muslimanëve dhe kjo është ajo në çka i mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ifarat evet. Ndërsa, për këtë në veçanti, por edhe për të ndryquar sjeljen e muslimanit në përzjithsi, Allahu i madhruar nga të regon se ne në asë një mënyr nuk dohet të nëzitemi dhe veprimtaria jo në asë një mënyr nuk bënd tjetë reakcion i veprimeve të tjerëve. Në thot, veprimtaria e muslimanit gjithë njët dohet tjetë e inicuar prej kriterëve, prej parimeve, prej mësimeve, udhëzimeve, të cilat, pa dyshim se janë të garantuara, se janë matë mirat dhe matë sukseshmet. Dhe në asë një mënyrë, sjelja e muslimanit nuk bënd tjetë reaktive, nuk bënd tjetë përgjigje e asaj se si do të sile tjetëri me mua, që ashtohën të sile me ta. Lidhur me këtë, thotë Allahu i madhruar, vële të stewil hasenet u vële seji e. Asë se si nuk mund të barazohet e mira me të keqen, Në fakt sillja e mirë dhe e keqja nuk janë të barabarta, madje ato as çmund të krahasohen. Dhe vazhdon udhëzimi konkret: Idfa biltihi ja ahsan. Dhe të keqën ktheje, shtyje, refuzoje me më të mirën. Do thotë jo të keqën ta kthesh me të keqe, e as të keqën ta kthesh me me të mirë, por të keqën ta kthesh me shumë më të mirë se sa e mira. Çfarë do të ndodhë? Fa idha thebi bënku bënu adawate kanehu wali hamim dhe ke për të parë se ai në mestej edhe i cili ka armiqsi do të kthehet dhe do të shndrohet në një në një njerëj një shumë të afërt për ty do të në thotë nëse dikur dikush të ka bërë keq ai s'ka dyshim se këtë e bën për shkak të armiqsisë që ka ndaj teje për shkak të ndonjë urrëcje e cila është e arsyezuar apo e parsyetuar pa nuk është më rëndsi Mirpo, motivi i një veprimit të tillë tek ai është urrëtia ose armiqësia. Ai derisa e bën kët, dhe ti derisa atë keqe e kthen më më të, të mirë, i motivuar prej udhëzimeve të cilat janë dashamirëse për të gjith, prej udhëzimeve të cilat janë garancë e lumturisë së përshtatshme. Atërs ka dyshim se ai njerëz kur e shese ti nuk çën ke i disponuar armiqësisht ndaj ti. Dhe sjellja jote është konfirmim më i mirë i këtij disponimi pozitiv, ai s'ka dyshim se prej një armiku të përbetuar do të shndërrohet në një mik shumë të mirë dhe shumë të afërt dhe kjo me garantë të fjalës së Allahut të madhruar. Bamirsia dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore s'ka dyshim se ka frythet e veta, të cilat reflektojnë Në jetën e një njeriu të shoh në kat bot apo edhe në botën tjetër, disa prej tyre do t'i përmendim në vijim. Nëse njeriu mban lidhje fare fisnore atërs ka dyshim se edhe Allahu, Allahu i Madhruar, ë do të mbajë lidhje me të. Dhe nuk ka dyshim se lidhjet tona me farefisin janë shumë të fjeshta, janë shumë të pavlera në krahasim me lidhjet që do të mbajë Allahu i Madhruar me neve nëse veç e meritojmë një gjë të tillë në transmitime nga i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që ndronë se lidhja farifisnore, që ndronë e varur për arshit, për, për fronin e Allahut fuqiplot, dhe se Allahut ka proklamuar ajë i cili imba lidhjet farifisnore, Allahut dhëtë mbaj lidhje me atë njeri, dhe ajë që i shkëput lidhjet farifisnore, Allahut dhëtë i shkëput lidhjet me atë njeri. Si kur të mos kishim asë një motiv tjetër, si kur të mos është në favor të kësaj madje as lidhja biologjike, asoj e cilana në mënyrë të natyrshme na bën të anonim ka mbajtja lidhje e lidhjeve farefisnore, do të na mjaftonte vetëm oferta e madhe që na bën Allahu fuçiplot, që ai të mbajë lidhje me ne derisa ne mbajmë lidhje me farefisin ton. Pastaj ka urdhër në transmetime nga i dërguari Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ai i cili mbaj lidhje farefisnore ati do t'ishtohet pasuria, do t'ishtohet rizku, do t'ishtohet bereqeti, ma djë dhe do t'isgjatët jeta. Thot i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, men rade e njun sa e lehu fi etheri hi, o ju e sa e lehu fi rizki hi, fel jasile rahima. Aji i cili don që jetat t'isgjatët dhe pasuria t'ishtohet, le të mbaj lidhjet farefisnore, le t'kujdesit për farefisin dhe familjen e vetë. Dhe kjo për derisa njëriju natyrshëm anon ka grumbullimis sa më i madh i pasuris. Derisa njëriju natyrshëm dëshiron që tjetoj sa më gjatë, atëherë leta di shdo njëri që ka priri edhe anime të këtila, se rruga e cila shpije derit e plëtsimi i kësaj dëshire është mbajtja e lidhjeve farefisnore. Në anën tjetër, njëriju i cili në mënyrë korekte dhe të mirë fillt në ba lidhje farefisnore, a i njëriju do të ngrihet pozita e tij në mesin e njerëzve, së pari do të ngrihet autoriteti i tij tek Allahu Fuqiplot, nga se njeriu, se nga se Allahu njerzit e kthill i don. Njerzit e kthill i mshiron, përgatit shpërblimet shumëta për ta. Dhe në anën tjetër, pozita dhe autoriteti i tij tek njerëzit gjithashtu do të ngrihet deri në nivelin e lakmoshës. Dhe Allahu gjithsesi do të nderoj atë njerëi i cili e nderon farefisin e vet dhe kujdeset që ato lidhje të funksionojnë në mënyrën më të mirë. Me gjitha të nuk është kretë ashtu si kur se dëshirojmë të jetë, dhe nuk funksionojnë të gjitha gjërat ashtu si ne kemi dëshirë që të funksionojnë. Në raportet në mes njerëzve që ofqin atalët të aferët në dërmjet vete, egzistojnë edhe plasaritjet, egzistojnë edhe mos funksionimi, edhe mos ruajtja e lidhjeve farefisnore, të cilat pa dyshim se i kan faktore të që ndikojnë në to. Cilat janë ata faktore, do të njemi me ta pas një shkëputje të shkurëtër. sikur ja ku u kthyem sërish në pjesën e mbetur të emisionit ton. Jemi duke folur për rëndsinë e mbajtjes së lidhjeve farefisnore, për bërjen e këtyre lidhjeve dhe kësaj afërsie sa më funksionale. Kjo është një afërsie natyrshme biologjike e cila duhet të shfrytëzohet. Njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se sa mirë është të kesh të afërm. Nuk janë të vetëdijshëm se sa mirë është ç të mbash lidhje me ata të afërmë, të ngrohesh me ta, që të i kalosh situatat e vështira, dhe të i kalosh krizat, gjendjet e, e mërzis dhe të piklimit, nga njerë kur njeriu ndodhet në situatat depresive, vetëm të afërmit, ose edhe ata që ja dojnë të mirën, janë gjendje që të ndihmojnë që të i kalohi ato situatat të vështira. Në fillim të emisionit, pa të më përmendur një thënje të aliot, Allah që of t'i knaq ku thonte për farefisin se ata janë el-udda inda shide ata janë materiale më i mirë për ty për ta tekuluar ti gjendjen e vështirsisë dhe s'ka dyshim se njeriu kur e ndin veten të vetmuar e ka shumë më të vështirë ç'të përballoj provat që ia ja imponon jeta ndërsa nëse e ndin veten se pranë vetës dhe rreth vetës ka shumë njerëz atërs ka dyshim se nuk e ndinë vetën të vetëmuar, dhe një kosisht e ndinë vetën më të fuqishëm për të përbaluar me dalgët e jetës dhe për t'i te i kaluar vështirësit dhe problemet që i sielin ato dalgë. Mbatja e livjeve farefisnore është një gjë e shenjtë. Po them, është e shenjtë për arsye se vetë Allahu i madhruar e kamar përsi për që respektuesin e farefisit të respektoj, ndërsa shkëputësin e livjeve farefisn që edhe Allahu t'i shkëpus lidhjet me të. Dhe, po e përsëris ata që kam thënë më herët, si kur të mos kishtë e motiv tjetër për mbajtjen e lidhjeve farifisnore përveç këti, s'ka dyshim se do të mjaftante. Nuk ka njeri të menqor i cilin nuk do të dëshirante që t'ket lidhje të mira, të forta, funksionale me Allahu në fociplot, me të, me, me, me të gjithdishmin, me të gjithë mshirshmin, me ate në dorën e cilit eksiston gjdo gjë. Po megjithatë jo të gjithë njerëzit janë të vetëdijshëm për një gjë të tillë dhe për këtë arsye edhe ndodhin plasaritjet, ndodhin fërkimet mes të afërmëve, ndodhin ftohtjet e raporteve deri deri në masën e bojkotit të ndërsjell. Dhe kur ndodh një gjë e tillë, s'ka dyshim se atyre njerëzve u ka ndodhur një fatkësi e madhe. Fatkësi pasojat e cila e cilës duhet munduar që të të i kalohen pasoja duhet munduar që të sanohen sa më teper për arsye se njeri ju jo vetëm që e humb farefisin jo vetëm që i humb të afrmit e vet duke i shkëputur lidhjet me ta mirë po e humb edhe mshiren e Allah të fuqiplot e humb edhe bereqetin në jetën e ti dhe në pasurin e ti dhe kjo pa dyshim se është një humbje e madhe e cila shumë anshëm reflekton negativisht në jetën e individit pse ndodh çanjerzit ti ftohin raportet ndërmjetëve ka faktorë të shumtë dhe përgjigjja në këtë pyetje nuk është e lehtë për të dhënë. Në të vërtetë, ndoshta është shumë lehtë që teorikisht të flitet se këta janë faktorët 1 2 3 4 të kurvije, deri të, deri të, e kështu me radhë. Megjithatë, kur vije deri te deri te ë trajtimi i këtyre problemeve në mënyrë praktike, atëherë do e vrejm se situata komplikohat dhe janë vetëm ato udhëzimet e urta universale të cilat burojnë prej shpalljes të cilat në mënyrë shumë efikase mund të trajtojnë këto probleme dhe ti mundësojnë gjdo njerit që ti te i kaloj ato sa më lehtë. Shkëputja e lidhjeve farifisnore kryes jeshtë të ndodhë përshkak të ignorancës e njerëzve. Përshkak se njerëzit nuk e din vlerën e madhe, të mbajtjes së lidhjeve farëfisnore, një kohë sish nuk edine dhe e dinë edhe rrezikun e madh të shkputjes së këtyre lidhjeve. Ngase ajo çu u thamë më herët për vlerën dhe përfitimet e shumta të mbajtjes së lidhjeve farëfisnore, reflekton edhe në të kundërtën. Në rast të shkputjes së lidhjeve farëfisnore, të gjitha ato të cilat mund të paraqiten apo edhe mund të shfrytëzohen si benefite, ato mund gjithashtu të shndërrohen në xhob në pesh, në përzësi, në ndoshkim e kështu me radhë. Mjafton të kuptojmë se Allahu i Madhruar në disa ajete të Kuranit ka përmendur, duke aluduar drejt për drejtë apo tërforazi, se ai i cili i shkput lidhje të farefisnore dhe nuk i mban ato, ai mund të përhesh pas vetës edhe vet mallkimin e Allahut fuçiplot. Në anën tjetër, kjo ignorancë e cila në jetën e njeriu ndikon negativisht në të gjitha aspektet. Mjafton të kuptojmë se nëse një njeri nuk e di parimin islam të kthimit të të keqës me të mirën, ose kthimi të të keqës me më të mirën, duke qenë se fillimi i fjalës së Allahut wala tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'atu, e mira dhe e keqja nuk mund të barazohen. Prandaj edhe ti o musliman, nëse dikush sillet keq me ty, ti mos u bën i barabart me atë që të çarsin ti mos u bën i njejtë, mos e kraso vetën me te. Mirë po, trego edhe dëshmo, edhe praktikisht se ti dalon prej ti, se ti nuk lejon që prej teje të bërojnë si e li të këqia, prej teje të rjedhin fjallë edhe ofendime, sharje, e veprime të cilat nuk e knasin Allah në fuqip lotë. Për këtë arsye, për të treguar dalimin me steje edhe keqëpërsit, për të treguar distancimin të nga vepra të këqia dhe si e li të këqia, ti je i obliguar që të shtypësh në lefin e brendshëm dhe hidrimin që mund të shkaktoj sielja e keqe e dikuit të këti. Dhe të tregosh vetëmohim të pashoq duke ofruar, duke ju ofruar qofte dhe keqbërsit, qofte dhe armikot të tëndë, qofte dhe kundërstarit të tëndë, duke ju ofruar kënatsin e përjetimit tërgjë. Të mirësi sa të çenit në kontakt me muslimanin, qoftë edhe në armiqsi. Do të thotë, edhe armiku duhet t'i ofrosh knatësinë e çenit armik i muslimanit, ngasë prej teje burojn vetëm gjëra të mira edhe vetëm gjëra humane. Nëse është një pyetje i afërmi yt, qoftë ai babai ose vëllau ose axha ose kushërriri ose kushdo tjetër, atërs ka dyshim se kjo ky parim bëhet akoma më i obligueshëm edhe kjo parim kërkohet për e teja akoma dhe ma teper, dhe kur njerëzit e harojnë një gjëtë të tilë, atë herë themi se kalon, një, kalon në i njerëncë e cila bëhet faktor shumë i rëndësishëm në ftohjen dhe shkëputjen dhe plasaritjen e lidhjeve farefisnore. Në anën tjetër, një gjëtë tjetër e rëzikshme që në mënyrët natyrshme është prezente dhe evidente të njeriu e që ndikon shumë negativisht në Ftohen dhe shkputjen e lidhjeve farëfisnore është zilia. Zilia është mospajtimi i dikujt me të mira që Allahu ia ka dhënë atij tjetrit. Me një fjalë, e shenjë një njeriu që është në gjendje më të mirë se ti, se ka arritur më tepër se ti dhe nuk ke zemër xhefsiti mjaftueshme në zemrën tënde, nuk ka hapësirë të mjaftueshme që të pajtohesh me caktimin e Allahut se kjo është fierz caktimi i Allahut dhe në the nuk mund ta bëj askush asgjë. Dhe kjo zili pastaj ishti njerëzit që, që të reagojnë edhe praktikisht duke o angazhuar kundër caktimit të, të Allahut për t'i privuar njerëzit nga të mirat që Allahu u akallan. Dhe kur zilia filon të përkthehet në praktik, kur zilia filon të transformohet në realitet, atër s'ka dyshim se ndodhin problemet dhe si pasoj këtyre problemeve pastaj vije ndër tjera një edhe shkëputja e livjeve farefisnore. Mirë po, zilia duhet të shërohet, sigur se kemi folor edhe në disa emisione, mu në këtë seri duhet të shërohet me besim të fort në Allahun fuqiplot, me bindje se gjdo gjë që na vije, vije nga Allah dhe e është e caktuar, dhe njëkosisht me lutje, në vend se tja kemi zili tjetrit pse ka, ta lusim Allahun që edhe ne të kemi, Vën se ta urrejmë njeriu pse ka arritur sukses ta luajim vallëncë dhe nevet ndadhuroj sukses edhe në këtë formë do të lirohemi edhe nga zilia, edhe nga mkatë, edhe nga krimi, edhe nga veprat e këqija, por njëkohësisht edhe do të thruhet kompaktësia e shoqërisë dhe e komunitetit duke u forcuar lidhjet farefisnore edhe lidhjet tjera. Dhe gjë tjetër e cila ndoshta mund të çuohet ndikim i jashtëm, por megjithatë ka ndikim të madh në ftohjen dhe prishjen e raporteve farefisnore është bartja e fjalëve nga ana e tretë, nga pala e tretë. Do thotë kemi të bëjmë me 2/3. 1/3 ndërhyn mes tyre dhe duke bartur fjalë në, në kontekstin negativ për njërin tek tjetrin dhe për këtë tjetrin tek ai i parë, do thotë ai ndikon që raportet mes këtyre të ftohen dhe deri në deri në minimum. Kur ndodh kjo, s'ka dyshim se dohet të gjindet një pale e katërt e cila do të angazhojt në sanimin, atyre pasojave që e në shkaktuar nga një angazhim i këtil i papërgjetëshëm. Mirë po, ne si musliman dohet të veddisohemi për rezikon e një gjehet këtil. Nga se, nëse na vijet dikosh, i cili bardh fjal, ne në mënyrë shumë të thjesht dohet të zhbollojmë, dohet të detektojmë se a njëri është dashakeq, a njëri nuk ka qëlim të mirë me ato fjalë Edhe me ato informata, qofshin ato edhe të vërteta, por që janë negative, të cilat po na sjellnë. Prandaj ne duhet të pozicionohemi fillimisht kundër një veprimi të k till. Dën at moment kur na vije dikush duke bartur fjalë për tjetrit se ai joja ka folur për neve kështu ose ka vepruar kundër neve kështu ose kështu me radh, ne së pari do ta marrim at lajmin e tij me rezervë dhe fillimisht nuk duhet ta besojmë. Nëse arrijmë të mos e besojmë, atërs ka dyshim se nuk do i japim hapësir aty personit që ta ndikoj negativisht në raportet tona me të tjerat. Por nëse është aq bindës sa ç'i arrijm, arrin të na mbush mendjen se më me të vërtet ka ndodhall ashtu, atëherë prapë do ta marrim me rezervë dhe të mos të mos ngutemi për të gjykuar. Por për çdo veprim që e ka bërë njeriu, ne do të mundohemi ç'ta arsyetojmë. Ndoshta ka menduar diçka gabimisht, ndoshta uni kanë dhan shkas që ajtë me ndojë për mua keqë, e pastaj të flasë keqë, ose kështu me radhë, ose kështu me radhë, dhe një farmënyre duhet në gjdo rast që ne të mundohemi që problemet t'i zvoglojmë, t'i minimizojmë, edhe pastaj situatat e shkaktuara prej atyre problemeve të mundohemi që t'i te i kajlojmë sa më lehtë edhe sa më mirë. Dhe derisa e kemi parasyshë rezikun prej bartje së fjallëve, atër ne spari vetë, duhet të flakim nga jeta jonë këtëves shumë të keqë, po një kërësisht edhe t'i kshil, kshilojmë të gjithë të tjeret që të mos e praktikojnë ate. Në anën tjetër, nëse vërëjmë se këndovër, ndo një ftohje, ndo një uh, acarim raportesh në mes njerëzve, si pasoj e një angazhimit këtilë të palës së tretë, atër ne është mirë të bëhemi pala e katërt, e cila angazhohet në pajtimen mes aty njerëzve. Madje në rastet këtylla na lejohet të përdorim edhe ndonjë metod e cila në një apo tjetër mënyrë mund të definohet edhe si gënjeshtër vetëm e vetëm me qëllim të pajtimit të njerëzve, të afrimit mes tyre, edhe të zbutjes së acarimeve dhe armiqësive. Siç do tjet, janë të thjet, janë shumë të ata faktorë të cilët ndikojnë në ftohjen e raporteve mes njerëzve, por ne duhet të detektojmë ata pas taj ti marim masat e kundërta me tonë njërë që të mos lejojmë, që raportet mes njerëzve tëftohen. Për kundrazi, aji cilë e ka kuptuar se cilë ashtë randësia e mbajtjes raportet e farefisnore duhet të angazhoat edhe atje ku vrenë se ato nuk funksionojnë si duhet që njerëzit të vetë disoj të bëhet vetë një shërëptor i ngritjes së virtyteve, një shërëptor i kultivimit të vlerave, një shërëptor i kauzës së përgjëshmet të përparimet edhe të rujtje së kompaktsi së komunitetit. Me ka që e përfundojmë edhe këtë tem, ju lëmë në përkujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.